Теперішні в європейські вчені сумніваються в тому, у французьких шкільних підручниках зовсім те заперечується, а в нас тут, гадаю, навіки має бути писане. Тарас Шевченко, що досі мовчки сидів у кріслі, підперше підборіддя рукою, і, видавалося, був десь далеко свого товариства, навіть цього гамірливого міста, що вирує, метушиться, ніяк не заспокоїться і в замитіль, враз випрямився у кріслі і протягнув долонею по обличчі, наче вмивався. Те справді кажуть поважні люди. Москалії пишуть, не є ані слов'янами, ані християнами в дусі слов'ян. Вони залишилися кочовими до наших днів і залишаться ними назавжди. Костомаров було стрепенувся, мов людина, яка щойно випірнула з крижаної води, брутнув головою, віялом розлетілося його довге чорне волосся. Микола Іванович не образився, але зі своєю робучкою натурою готовий уже вчинити неабияку шарпанину та заворушення словесне. Не все правда, що пишуть на Заході, але й не все ми повинні писати лише для раба і мужика. І не можемо, якими ми були затятими українофілами, бачити в голові за ідеал лишень свинаря, гречкосія, чумака і їм подібних. Є ж у нас люди освічені, то прийдешні вони нехай визначають. Не гаречкуйте, Микола Івановичу. Спробував притишити жар господар квартири. Наскільки я розумію, Тарас Григорович майже дослівно процитував Франціжика Духінського. З його думкою, даруйте, в Парижі не тільки досить рахуються. Можна хіба позазрити здалеку, як Духінський при помощі польського еміграційного уряду розгортає зараз демократичну пресу у Франції? «Ось такої, ледве почали, ще полем'я не знялося, а вже закипіли», – сміючись, питав за головою Микола Савич. «Але як на мій глузд, можна чіткіше, ясніше». Не так розмито сказати про кончу потребу бунту. Коліївщини заманулося. Не втерпів Костомаров. Ви знаєте, що я хилюся до марксового бачення. Так само спокійно хитав головою Савич. Говорив монотонно, мов втомлений дяк наприкінці служби. І те справді втихомирювало. У цій затхлій імперії без революційного протягу не зникне ніколи азійський ординський дух і невситима хапальна жадоба. Насмілюся нагадати, що про це думав і казав Карл Маркс. Московія була вихована і виросла в жахливій і підлій школі монгольського рабства. Навіть після визволення Московія продовжувала грати роль раба, який негадано стає паном. Згодом Петро І поєднав рабську ницість з ненаситністю грабіжника, якому Чингіс-хан заповів «загарбати світ». Супоречка такі ж парка видавалася. Найбільше гарячкував Костомаров, то відкидаючи злобане сухняні пасма волосся різким порухом голови, то підвищуючи голос мало не до крику. Ще й руками махав так, мов от-от на крилах злетіти збирався. Савич його заспокоював своїм монотонним дяківським голосом, а Шевченко тільки зрідка блимав з-під лоба з незлою іронією та якоюсь поблажливістю, як до пустотливих дітей. Уривок за уривком проходили текст, звучало утверджене братством карбоване слово. І не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво. Єсть то істеє братство, куди кожний, пристаючи, був братом других. Чи був він преж того паном чи невольником, аби християнин. І були козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались на раді, і повинні були слугувати всім по слову Христовому, і жодної помпи панської і титула не було між козаками. А вже як збирався Микола Савич від'їжджати, вручив йому Тарас Григорович рукописи. Будете в Парижі, нав'язуватиме стосунок з польською еміграцією, то передасте Адаму Міцкевичу мою поему «Кавказ». Вправності від польських друзів ніяк не забрати. Вони не тільки через Міхала Чайковського мають потужний центр у Стамбулі, а й з горцями заодно, з Шамілем спільно супроти царя Воюють. Кажуть, уже тисячами поляки та українці переходять на бік Шаміля. Тихий сумний біг на обличчя Шевченка. Гірка йому була згадка. Розказував мені покійний, Яків Петрович, де бальмен, саме йому присвята Кавказу, на вірну смерть неугодного чоловіка послав генерал царський підмітач. Так от, оповідав Яків Петрович, як втікачі з царського війська воюють. Коли закінчувався в них Порох, то голими руками ядра у голови ворогів кидали. Щось своє пригадав Микола Савич, аби перевести мову від тяжкого для побратимового серця спогоду, докинув, мов, дорікнув. Ви б Тарасу Григоровичу перекладили дещо самі з Міцкевича, мов, присоромлений школяр опустив очі Шевченко. Як не лукавити, то брався уже, тільки той свій переклад власноручно і рвав. Може, колись буде час, на душу спокійно лягатиме, то знову візьмуся. То вже не перший рукопис Тараса Григоровича мандрував дорогами, незвіданими до літераторів польських. Терпляче збирав Шевченко по матчині мізерній перекази земляків про Коліївщину, оповіді свідків тих неблизьких часів, пригадував розказани дідом своїм Іваном, все те лягало рядками поеми Гайдамаки. Тож, коли втрапив у руки роман Міхала Чайковського «Вернигора», якраз завершував він своїх Гайдамаків, передав поему Чайковському через спільних знайомих.